Вітаю! Сьогодні ми читаємо «Ім'я Вітру». Тому прошу вас поставити лайк, підписатися на канал, написати коментар. Та можете додатися до підписників на Твічі, для того, щоб дивитися наші читання онлайн і спілкуватися в чаті. Тому починаємо. Розділ 63. Ходіння і розмови. Вілем і Сімон, Уже давно їли обід, коли я прийшов на наше звичне місце у дворі. Вибачте, сказав я, поставивши свою лютню набруківку біля лави. Надто довго торгувався. Я ходив на другий бік річки, щоб купити одну драхму ртуті та мішечок морської солі. Остання більшась мені дорого, але тепер я нарешті не торбувався про гроші. Якщо фортуна мені усміхнеться, то скоро мене підвищать у промислі. А це означало, що моїм фінансовим негараздом невдовзі стане кінець. На закупах в імрі я також цілком випадково пройшовся повстой, повстой шинок, в якому зупинилася денна, але її там не було, як не було, і в Еоліяні, та в тому парку, де ми зупинилися, поговорити минулого вечора. Та я все одно був у чудовому настрої. Я схилився, я схилив футреар із своєї людним набік і відкрив його, щоб сонце нагріло, нові струни і допомогло їм розтягнутися. Тоді всі на кам'яну лаву під флагштоком, поруч із двома своїми друзями. «То де ти був учора ввечері?» – надміру невимушено поцікавився Сімон. Лише тоді я згадав, що ми планували минулого вечора зустрітися з Фентоном і пограти в кутики. Коли я побачив денну, ці плани геть чисто вивітіви в мене з голови. «О, Господи, Сіме, вибач! Як довго ви на мене чекали?» Він зиркнув на мене. «Вибач!» – повторив я, сподіваючись, що по мені видно, якими винуватими я почуваюся. Я забув. Сіму на весь рот не переймаючись, не страшно. Здогадавши, що ти не з'явишся, ми пішли до бібліотеки, пити і дивитися на дівчат. Фентон бісився, лютував, спокійно промовив він, нарешті вступивши в розмову. Заявив, що нам не тобі бухва, як побачить наступного разу. Сімова усмішка стала ще ширшою. Він обізвав тебе довноголовим Ейліром, який не поважає вищих за себе. Говорив дещо про твоє походження та стадовий потяг до тварин, сказав вілим і серйозним обличчям. «У тейлійській рясі!» – проспівав Сімон із повним ротом. Тоді розсміявся і почав задихатись. Я постукав його по спині. «Де ти був?» – запитав Вілем. «Поки сім намагався відновити дихання. Анкер казав, що ти пішов завчасно. Чомусь я зрозумів, що не хочу говорити про Дену. Зустрив одну людину. Важливішу за нас?» – запитав Вілем з тверою з «Яку можна було сплутати з сухим гумором або осудом. Дівчину?» – зізнався я. Він підняв одну брову. «Ту, за, за якою ти бігав?» «Ні за ким я не бігав, заперечу Вона мене знайшла в анкер. Добрий знак, промовив він». Сімон мудро кивнув, а тоді глянув із гайливим близком в очах. «То ви виконували якусь музику?» Він штовхнув мене ліктем і завершив бровами вгору-вниз. «Маленький дуетик?» Вигляд у нього був надто абсурдний, щоб Ян на це образився. «Ніякої музики. Вона просто хотіла, щоб хтось провів її додому». «Провів її додому?» багатозначно повторював він, знову заворившивши бровами. «Цього разу це не так мене розвеселило. На дворі було темно, – серйозно пояснив я. Просто провів її назад до імрі. «Ой!» – розчаровано промовив Сім. «Ти рано пішов від анкера, – повільно проказав Віл. А ми прочекали годину. Хіба на дорогу до імрі ти назад де, та назад тобі треба дві години? Ми довго йшли, – визнав я. «Довго це скільки? – запитав Сімон. «Кілька годин. Я глянув у бік. Шість. Шість годин перепитав сім. Слухай, мені здається, що я маю право дізнатися трохи більше, бо ж останні два витки слухав, як ти торочиш про неї. Я дещо наїжачився. Я не торочу, ми просто йшли, сказав я, розмовляли. Всім у цьому явно сумнівався. Ой, та ну тебе, шість годин? Віл мтокнувся з сімового плеча. Він каже правду, всім позирнув на нього. Чому не так віриш? Коли він бреше, його слова здаються щирішими. Якщо ви обидва помовчите хвилинку, я розповім йому усе. Згода? Вони кивнули. Я опустив погляд на руки, намагаючи зібратися з думками, але вони ніяк не хотіли впорядковуватися. Ми пішли довгою дорогою до Ємрі, на якийсь час, який час зупинилися на Кам'яновому мості. Зайшли до парку за містом, посиділи біля річки, головорили ми та в принципі ні про що. Про те, де був, побували, про пісні. Я зрозумів, що виразну казна що і столив в пельку. Далі я підбирав слова обережно. Я думав, чи не зробити щось іще? а не тільки йти і говорити. Але я зупинився, я й гадки не мав що сказати. Якусь мить. Вони обидва мовчали. «Оце так», задумч... – За... зачудався Вілен. «Могутній квоуд, звойований жінкою. Якби я тебе не знав, я подумав би, що ти злякався», – не зовсім серйозно промовив Сімон. «Та ти правильно сказав. Я злякався», – тохи відповів я, знервований витраючи руки обштанні. «Ти б теж злякався, якби зустрів якоїсь із нею». Я тільки можу можучи сидіти тут, замість побігти до й мрівноді побачити її у вітрині крамниці або проминути її, переходячи вулицю. Я непевно всміхнувся. То вперед, Сімон усміхнувся і злегка штовхнув мене. Поотом дорога. Якби я знав таку жінку, я б не сидів тут і не обідав з такими, як оце ви. Він прибрав волосся з очей і знову пштовхнувся в мене вільною рукою. Уперед. Я не зрушився з місця. Це не так легко. У тебе нічого не буває легко, пробурчав Вілан. Звісно, це так легко, засміявся Сімон. Піди, розкажи їй дещо з того, що тільки не розповів нам. А то ж, озвався я з похмурим сарказмом. Якби ж то це було так просто, все одно, що заспівати. До того ж, я не знаю, чи захотіла б вона це чути. Вона особливо, Навіщо її я? Сімон щиро поглянув на мене. Вона пішла тебе шукати. Ти її явно для чогось потрібен. Намить, запала тиша, я поквапився змінити тему. Поки є можливість. Манет дозволив мені розпочати свій... «Особистий проєкт». «Уже?» Сім тривожно на мене глянув. «А ки він на це погодиться?» «Він не долюбляє всякі хитрощі». Ні, до яких... «Ні, ні до яких хитрощі я не вдавався, заперечив я. «Я просто швидко навчаюся». Вілем весело пихнув, а Сім заговорив. «Поки ми з ним не встигли затіяти суперечку. Що ти робитимеш у цьому проекті? Симпатичну лампу?» «Усі роблять лампи», – сказав він. «Я кивнув». Я хотів зробити щось інше, можливо, гвін то крут, але Манець сказав мені теж робити лампу. На дзвіниці вибухло четверту, я зіп'явся на ноги і підібрав футляр із лютний, готовий попрямувати на заняття. Ти маєш їй сказати, промовив Сімон, якщо дівчина тобі подобається, їй треба про це повідомити. І як це тобі допомогло, відповів я, розгортувавшись через те, що Сім насмілюється давати мені поради щодо стосунків. Як часто, з точки зору статистики, ця стратегія. «Приносила свої плоди у твоєму величезному досвіді». Віло демонстративно поглянув убік, Тим часом, як ми з Сімоном гнівно витрищилися один на одного. Я відвів очі першим, почуваючи свинним. До того ж, мені й сказати нічого. Примибрив я. Мені подобається проводити з нею час, а тепер я знаю, де вона живе. Отже, я зможу знайти її, коли піду шукати. Кінець 63-го розділу. Розділ 64 Дев'ять у вогні Наступного дня мені пощастило дістатися до Імрі Потім, оскільки так уже сталося, ще опинився в тому районі, я зазирнув до дубового весла Імена Денна та Даян, власників були незнайомі Але там винаймала квартиру юна гарно темнового дівчинка на ім'я Дінна Тоді її там не було Але якби я зволив лишити якусь записку, я відхилив його пропозицію Утішившись тим, що позаяк, тепер я знаю, де живе Денна. Знайти її буде відносно легко. Однак протягом наступних двох днів мені так і не пощастило застати Денну в дубовому веслі. На третій день його власник повідомив мене, що Денна пішла посеред ночі, забравши всі свої речі і не сплативши рахунок. Зазирнувши до кількох обраних на курчем і не знайшовши її, я пішов назад до університету, не знаючи хвилюватися мені чи тратуватися. Ще три дні та ще п'ять марних походів до імрі. Про неї не чули жодних нових ані Деох, а, не жодних новин, ані Деох, ані треп. Деох сказав мені, що такі зникнення в її природі, та що шукати її так само безглуздо, як кликати Тицьку. Я знав, що це, до добра, що це добра порада, але зігнорував її. Я сидів у кілимому кабінеті, намагаючись видаватися спокійним. Тим часом, як величезний кудлатий майстер, крутив у руках мою симпатичну лампу. Це був мій перший одноосібний проєкт у ролі рукотворця. Я видливав пластини та шліфував лінзи. Я заправив випромінювач, не отруївшись миш'яком, а найважливішим було те, що окремі деталі перетворилися на справну переносну симпатичну лампу саме завдяки моєму Алару та моїй хитромудрій Сигалдрії. Якщо Кілинг схвалить готову роботу, він продасть її а я отримую частину грошей як комісійні. Що ще важливіше, я стану повноправним рукотворцем, нехай і зовсім зеленим. Мені довірять виконання власних робіт із великим ступенем свободи. Це був чималий крок уперед в іерархії промислу. Крок до звання Рейлара. І, що ще важливіше, фінансової свободи. Нарешті він підняв очі. Гарно зроблене, елі реквоуте, сказав він. Але конструкція нетипова. типова. Я ківнув. Я в ній кілька змін, пане, якщо ви її імкнете, то побачите. Кілвін видав приглушений звук, який міг бути як веселим смішком, так і зготовленим гарчанням. Він поклав лампу на стіл та обійшов в кімнату, загасивши всі лампи, крім однієї. "Знаєш, скільки симпатичних ламп за ці роки вибухнуло в мене в руках елі реквоти?" Я ковтнув і хитнув головою. "Скільки? «Жодної», – серйозно промовив він, "тому що я завжди обережний. Я завжди цілковито впевнений в тому, що тримаю в руках. Ти маєш навчитися терпіння", елі реквоти, секунда в задумі, "варто у вогні". Я опустив очі і спробував видатися достатньо присоромленим. Кілин простягнув руку і загасив єдину лампу, що залишилося. Тож у кабінеті запанувала майже цілковита темрява. Настала пауза. Тоді зручною лампою на стіну пролилося характерне червонясте світло. Це світло було дуже тьм'яним. Навіть одна свічка горіла бо яскравіше. Вимикач має кілька положень, швидко пояснив я. Власне, це більше реостат, ніж вимикач. Кілин кивнув. Хитро. Більшість німорочиться з цим, працюючи над такою маленькою лампою. Світло стало яскравішим, тоді потьмянімо, а тоді знову стало яскравішим. Сама по собі сиґалдерія наче непогано, повільно сказав Кілін, поставивши лампу на стіл, але фокус у твоєї лінзи недосконалий, розсіювання дуже мале. Так і було, замість того, щоб освіти все приміщення, як звичайні лампи, моя лампа відкривала невелику його частину, кут робочого столу та половину великої грифельної дошки, що стояла під стіною. Решта кімету залишилася в темряві. Це спеціально, відповів я. Є такі ліхтарі з опуклим склом. Від Кілвіна було видно хіба що темний силует по той бік столу. Мені про таке відомо, Еліри квоути. У його голосі була помітна докірлива нотка. Їх широко використовують для недобрих справ, таких справ, до яких не мають докладати рук арканісти. Я думав, ними користуються моряки, промовив я. Ними користуються хатні злодії, серйозно відказав Кі Кі Кілвін, а також шпигуни та інший люд. Який воліє приховувати справи, свої справи в нічній пітьмі. Моя неясна тривожність раптово загострилася. Перед цим я вважав, що ця зустріч майже формальність. Я знав, що я вправний рукотворець, краще за багатьох із тих, хто працював у Кільвінвій майстерні значно довше. Тепер я несподівано збентежився. Можливо, я припустився помилки і змарнував майже 30 годин, які пропрацював над лампою, не кажучи вже про цілий талант власних грошей, які вклав у матеріали. Кілмі якось незрозуміло загарчав і брукнув часові підніс. Півдесятка ольних ламп по всій кімнаті заблимували знову, наповнивши приміщення природним світлом. Я зачудувався тим, як невимушений майстер виконав шестибічне зв'язування. Звідки він дістав для цього енергію? Я навіть не здогадувався. Просто всі першого разу роблять симпатичну лампу, сказав я, щоб заповнивши заповнити тишу. Усі завжди наслідують одну і ту саму стару схему. Я хотів зробити дещо інше. Я хотів побачити, чи можу я зробити щось нове. Сподіваюся, що ти хотів саме продемонструвати власну надзвичайну кмітливість, сухо промовив Кілвін. Ти не лише бажав завершити своє учнівство двічі швидше, ніж зазвичай, ти хотів принести мені лампу власної досконалої конструкції. Відьм... будьмо відмертими, еліре квоуте. Вихотивши цю лампу, ти спробував показати, що ти кращий за пересічного учня, чи не так? При цьому Кілвін поглянув просто на мене і з його погляду на мить зникла властива його йому розсіяність. Я відчував, як мене пересорило в го в роті. За кудлатою бородою Кілвіна та сильним акцентом, з яким він говорив Атурською, ховався розум, схожий на діамант. Чому це я вирішив, ніби можу безкарно йому збрехати? Звісно, я хотів вас вразити, майстре Кілвін, зізнався я, опустивши погляд. Я гадав, що це навіть не обговорюється. Не підлещуюся, сказав він. Фальшивою скромністю мене не вазити. Я підняв очі та розправив плечі тоді, майстер Кілін, я найкращий. Я швидше навчаюся, я сумніше працюю, руки в мене моторніше, розум допитливіший, однак я також сподіваюся, що ви це знаєте і самі без мене, кілін кивнув. Так уже краще. І ти маєш рацію, я справді це знаю. Він захотів, заход... заходився вмикати і вимикати лампу, спрямовуючи на різні предмети в кабінеті. «І правду кажучи, я не аби як вражений твоєю майстерністю. Лампа зроблена охайно, Сигал в ній досить хитромудра. Гравірування точні, тонка робота». Почувши його компліменти, я зашарівся від задоволення. «Але рукотворство – це не просто майстерність», – промовив Кілвін, поклавши лампу і розчепіривши величезні долоні обабічниї. «Я не можу продати цю лампу». «Вона кінець кінцем потапила б до рук не тим, кому треба». Якби хатнього злодія спіймали з таким знародням, це погано позначилося б на усіх арканістах. Ти завершив учнівство і відзначився майстерністю. Я трохи розслабився. Але твоя розсудливість у ширшому розумінні досі викликає певні сумніви. Гадаю саму лампу, ми розтопимо на метали. Ви розтопите мою лампу? Я працював над лампою цілий виток. І витратив майже всі гроші, які мав. На купівлю матеріалів. Я розраховував одержати добрий прибуток, коли кілин її продасть, але тепер. Кілвін був невблаганий. Ми всі зобов'язані підтримувати репутацію ніверстати Еліре Квоути. Такий предмет не в тих руках кепсько позначився б на всіх нас. Я вже спробував вигадати який спосіб його переконати, аж тут він махнув мені рукою, женучи до дверей. Піди повідом Манетові свою добру новину. Засмутившись, я вийшов у майстерню, де мене зустріла бездіж звуків. Сотня рук жваво, довбало дерево, била камінь і кувала метал. У повітрі добре відчувався запах тривалоїх. Травильних кислот Розпеченого заліза І поту Я помітив манету в кутку, де він Вкладав кахлі в піч Я зачекав, доки він не зачинив дверцята І не відступився, витираючи піти з чого Роковим сорочки «Якусе минуло?» – запитав він «Ти прийшов, чи мені доведеться тримати тебе за руку ще семестр?» «Я прийшов» – без інтересу і я «Ти правильно думав про ті зміни?» Він був не в захваті «Я ж тобі казав» Нагадав він без особливого самовдомовлення. «Не забувай, що я продов... пробув тут довше за будь-яких десяток студентів разом узятих. Коли я кажу тобі, що майстри в душі консерватори, я не, прощу... не просто плещу язиком. Я це знаю». Мене тлінивило, провів пальцями крізь розпатлану сиву бороду, дивлячись у тепловій хвилі, що відкочувалося від загляної печі. «Здогадуєшся, чим займатимешся тепер, коли ти, ти сам собі господар?» Я думав, чи не зарядити партію випромінювачів для синіх ламп, сказав я. Це приносить добрі гроші, неквапливо промовив манет. Тільки ризиковано. Ти ж знаєш, що я обережний, заперечив його, запевнив його я. Ризик є ризик, напели їх манет. Навчав я років із десять тому одного колопаку. Як же його звали? трохи постукавши себе по голові, він знизав плечима. Він трохи схибив. Манет різко классно пальцями. Але цього досить. Він добряче пікся і втратив кілька пальців. Льорко-рукотворець із нього після цього був небозна який. Я поглянув на інші кінець майстерні і побачив Камара за одним оком і лисою головою в шрамах. Зрозуміло. Подивившись на банку зі шліфованого металу, я стривожно стиснув руку. Руки. День чи два після кілин демонстрації люди бувіля нього нервували. Але недовзі він став звичайнісіньким обладнанням. Насправді ж через необачність у промислі можна було померти в 10 тисяч різних способів. Просто так уже вийшло, що кістяний дьоготь став найновітнішим і найзахопливішим знаряддям самогубства. Я вирішив змінити тему. Можна запитання? Ну давай, смоли, озвався він і кинув погляд на піч неподалік. Зрозумів? Смали. Я закотив очі. Чи сказав би ти, що знаєш університет краще за всіх? Він кивнув. Краще за всіх серед нині живих. Знаю всі його брудні секретики. Я трохи притихш... притишив голос. «То чи зміг би ти, якби захотів увійти до архівів так, щоб ніхто про це не дізнався?» Мене відпримружив очі. «Зміг би», – сказав він, «але не робив би цього». Я почав щось говорити, але він вирвав мене з досить очевидним роздатуванням. «Послухай, гопчику мій». Ми про це вже говорили. «Просто потерпи. Потрібно зачекати ще, поки Лорен охолоне. Минуло цього семестра, чи що? Минуло вже півроку», він головою. Тобі здається, що це довго, лише тому, що ти молодий. Повір мені, Лорен добре про це памімтає. Просто посправляй враження на Кілвина ще десь і семестр, а тоді спроси його закинути за тебе добре слівце. Повір мені, це спрацює. Я якомога виразніше похнюпився. Ти міг би просто він невівблаганно захитав головою. Ні, ні, ні, я тобі не покажу, я тобі не розповім. Я не намалюю тобі мапи. Вираз його обличчя пом'якшився, і він поклав руку мені на плече. Явно намагаючись трохи компенсувати свою категоричну відмову. Та з тобою. Нащо ж так поспішати? Ти молодий, у тебе купа часу, він тиснув у мене пальцем. Але якщо тебе відрахують, то назавжди. А саме це станеться, якщо ти переберешся до архівів і тебе там застукають. Я заружно опустив плечі. Гадаю, ти маєш рацію. Саме так, я маю рацію, промовив мене і повернувся до печі. А тепер біжи собі. Ти мене от-от до виразки доведеш. Я пішов геть. Горячково думаючи про монетові поради і про те, про що він обмовився під час нашої розмови. Загалом, як я знав, його поради були слушними. Якщо я добре поводнимуся семестр чи два, то здобув доступ до архівів. Це був безпечний, простий шлях для того, чого я хотів. На жаль, я не міг дозволити собі терплячості. Я до болі чітко свідомлював, що якщо я не знайду способу досить швидко заробити великі гроші, цей семестр стане для мене останнім. Ні. Терпіння, це для мене не варіант. Виходячи, я з'язнув у Кілвіновий кабінет і побачив, як Кілвін сидить за робочим столом, знічив я вимикаючи та вимикаючи мою лампу. Його обличчя знову стало відстороним, і я не сумнівався, що його мозок, подібно до величезної машини, був зайнятий думанням про півдесятка різних речей одночасно. Щоб привернути його увагу, я постукав по одвірку: Майстра Кілвіна, він не повернувся до мене. Так? А чи не можна купити лампу мені? запитав я. З неї міг би читати ночами, зараз я ще втрачаюся на свічках. Я ненадовго замислився, чи не заламати руки, але вирішив цього не робити. На вже це мелодраматично. драматично. Кілен що замислився. Знову вимкнув лампу, яку тримав у руці. І вона тихенько клацнула. Творіння власних рук купити не можна, сказав він. Час і матеріали, які пішли на нього, не тобі. Він простягнув її мені. Я ввійшов до кабінету, щоб її взяти, але Кілін відсимгнув руку і поглянув мені в очі. Я мушу чітко сказати одне, сказав серйозно продовжив він. Її не можна ні продавати, ні здавати в оренду, навіть тому, кому ти довіряєш. Загубившись, вона врешті-решт опиниться не в тих руках, і хтось почне нишпорити з нею в темряві, займаючись чимось нечистим. Даю вам слово, майстер Кілвін. Нею не буде користуватися ніхто, крім мене. Ідучи з майстерні, я постарався зберегти нейтральний вирос обличчя, проте в душі я широко задоволений. сміхався. Манет сказав мені саме те, що мені треба було знати. До рехів був ще один шлях Потаємний шлях. Якщо він існує, я можу його знайти. Кінець 64-го розділу. Розділ, розділ 65-й ІСК. Я заманив Віла з Сімом до Еоліяна, пообіцявши їм безкоштовну випивку. Єдиний прояв щедрості, який міг собі дозволити. Розумієте, хоча втручання Емброуза і позбавило мене можливості знайти собі покровителя серед заможної шляхти, все одно залишалося в досталь пересічних любителів музики, які замовляли мені більше випивки, ніж я міг спокійно спожити особисто. Ця проблема мала два простих рішення. Я міг стати п'яницею або скористатися домовинністю, яка існує відколи на світі, є корчми та музиканти. Стежте за мною, зараз я відхилю завісу і покажу один давній менестрецький секрет. Припустімо, що ви перейшли до шинку, слухайте, як я граю. Ви смієтеся, плачете і взагалі чудуєтеся моїй майстерності. Опісля ви хочете показати своє схвалення, але не маєте можливості подарувати мені чималу суму, як який-небудь заможний купець або шляхтич. Тож ви пропонуєте замовити мені випивку, однак я вже випив. Один раз або кілька разів. А може я стараюся зберегти ясну голову? Чи відкрию вашу пропозицію? Звісно, що ні. Так, я просто змарнував би цінну можливість, а вам би, скоріше за все, здалося, що вами згордували. Замість цього я люб'язно погоджуюся і прошу шинкаря Грейс Мед» або Саунтен, або біле вино певного вражаю. Важливо, тут не назва напою, важливо, що цей напій насправді не існує. Шинкар подає мені воду. Ви оплачуєте випивку, я любязно вам дякую. І всі розходяться щасливими. Згодом Шинкар, корчма та музикант ділять ваші гроші на троє. <кхи> <кхи> Буває навіть краще. У деяких вишуканих закладах дозволяють залишати випивку як своєрідний кредит на майбутнє. Еоліян був саме таким закладом. Ось так мені, попри злиди, становище, вдалося принести до столика, за яким чекали ВІЛ і СІМ, Цілу темну пляшку з катену. Вів із вдячністю Оглянові тим часом як я сів. З якого це особливого приводу Кілін схвалив мою симпатичну лампу. Зараз ви бачите перед собою нового молодшого рукотворця Арканому. Небесамовдоволення сказав я. Більшість студентів ходить в учнях щонайменше 3-4 семестри. Про те, що мій успіх із лампою був половинчисти, я змовчав. Ну, нарешті, саркастично промовив, скільки на це пішло часу, майже три місяці. Люди вже почали говорити, що ти втратив спритність. Я гадав, що ви будете більш задоволені, – відповів я, знявши віск, яким була запчатана пляшка. Можливо, дні моєї скнавності добігають кінця, сім зневажливо крикнув, та ти зовсім не скупився на випивку, зауважив він. П'ю за те, щоб тобі й далі щастив в рукотворстві, промовив і підсунув свою склянку до мене бо знаю, що це принесе нову випивку в прийдешньому. «До того ж», – зауважив я, – остаточно здершив віск, «зао... Е, завжди є шанс, що якщо я достатньо тебе напою, то ти коли-небудь пропустиш мене до архію, як сидіть ми там на вході». Старанно зберігаючи веселість у голосі, я позернув на нього, щоб оцінити його реакцію. Вів повільно надпив, не дивлячись мені очі. «Я не можу. У мене всередині похмуро залягло розчарування». Я зневажливо махнув рукою, ніби мені не вірилося, що він сприймав мій жарт всерйоз. «Ой, та я знаю!» «Я про це думав», – перебив мене Вівом. «Зважаючи на те, що ти не заслужив на покарання, яке дістав, а я знаю, як сильно це тебе требувало», Вілл трохи випив. «Лорен час від часу виганяй студентів тимчасово. На кілька днів занадто гучні розмови в склепі. На кілька витків у разі набережного поводження з книжкою. Але заборона доступу – це дещо інше». Такого не було вже багато років. Усі це знають. Якби хтось тебе побачив, він захтав головою, я втратив би місце канцеляра. Нас обох могли б відрахувати. Не картай себе, попросив я. Отже, само по собі те, що ти про це замислився, означає, щось ми трохи розклеїлися, втрутився сім, стукнувши своїм келихом по столу. Відкрок пляшку і ми вип'ємо за те, щоб кілин вразився настільки, щоб поговорив з Лореном і вмовити його знову Пропустити тебе до архів. Я всміхнувся і почав вкручувати штопор у корок. У мене кращий план, зізнався я. Голосуй за те, щоб випити за вічне заплутання із бентегу такого собі емброза осела. Гадаю, ми всі можемо на це пристати, озвався вів і піднявся в свій келих. Боже великий, притишним голосом промовив Сімон. Погляньте, що знайшов деох. Що таке? поцікавився я. Зосередившись на корку, який хотів дістати Лесі одразу. Йому знову вдалося причарувати найкрасивішу жінку в цьому закладі. Сімове бручання звучало надзвичайно сердито. Його можна занавидити вже за це. «Сіме, твої вподобання в жінках у найкращому разі сумнівні». Корок звільнився з приємним звуком. «І я переможно?» Продемонстрував його співрозмовником. Жоден з них не звернув на мене увагу. Їхні погляди були прикуті до дверей. Я повернувся і собі, на мить замовк. Це ж денна? Сім повернувся до мене. Денна? Я насупився. Даян. Денна, це про неї я вам раніше розповідав. Це вона співала зі мною. Вона послуговується безліч різних імен. Чому я не знаю? Вілим отере подивився на мене. Ото твоя дівчина? перепитав він з очевидною недовірою в голосі. Де охова дівчина? лагідно виправив його Сімон. Скидалося на те, що він мав рацію, гарний, м'язистий девог. Розмовляє з нею зі своєю звичайною невимушеностю. Дена засміялася та спокійно обняла його. Дивлячись, як вони, розмовляють, я відчув, як у моїх грудях заліг важкий тягар. Тоді Деох повнувся і тиснув пальцем. Вона пристежила за його жестом, звернула мені в очі і посвітлішала, сміхнувшись мені. Я абсолютно мумовільно усміхнувся їй у відповідь. Моє серце знову забилося. Я її до себе жестом, швидко сказавши щось Дилохові. Вона пішла крізь на топ до нас. Я швидко випив трохи з катену, тим часом як Сімон повернувся до мене з майже шанобливим подивом в очах. Досі я бачив Денну лише в дорожному одязі, але сьогодні вона була в темно-зеленій сукні, яка відкривала її руки та плечі. Вона засліплювала... Вона засліплювала. Вона це знала. Вона всміхнулася. Коли вона підійшла ближче, ми підвелися. «Я сподівалася знайти тебе тут», сказала вона. Я Резаха вклонився. Я сподівався, що ти мене знайдеш. Це двоє моїх найкращих друзів. Сімон. Сім сонячно усміхнувся і прибрав волосся ось І Вілем. Віл кивнув. Це Даян. Вона легко опустилася на стілець, що приводила таку кампанію гарних молодиків сьогодні до міста. Ми плануємо знищення наших ворогів, відповів Сімон. І святкуємо, поспіхом додав я. Вілен підняв келих тост, для тосту. «З тосту. чиння вороги». Ми з Сімоном повторили за ним, але я зупинився, згадавши, що в не келиха немає. «Вибач, – помовив я. – Можу замовити тобі щось випити? – Я сподівався, що ти замовиш мені вечерю, – заявила вона. Але я почувався винною через те, що вкравав тебе друзів. Я гарячково замислився, як тут можна тактовно випутатися. «Ти вважаєш, ніби він нам тут потрібен? – сказав із серйозним обличчям Вілем. Але ти зробила б на ласку, якби забрала його. Дене напружено схилилася вперед, рожевих кутиків її рота, злегка торкнулася усмішка. Справді? Вілем серйозно кивнув. Він п'є навіть більше, ніж говорить. Вона кинула на мене насмішкуватий погляд. Невже так багато? До того ж, безневинно докинув Сімон, він би дувся не один день, якби згаїв можливість побути з тобою. Якщо ти залишиш його тут, нам з нього не буде жодної користі. У мене запалало обличчя, і раптом з'явилося сильне бажання задушити Сіма. Денна мило розсміялася. Тоді, гадаю, мені варто його забрати. Вона підвелася з грацією вербової лозини, що гнеться на вітрі, і простягнула мені руку. Я її взяв. Вілеме, Сімоне, сподіваюся побачити вас знову. Вони помахали нам, і ми попрямували до дверей. Вони мені подобаються, зізналася вона. Вілем – камінь у глибокій воді. Сімон – наче хлопчисько, який хлюпається в струмочку. Почувши її зауваження, я, мимоволі, засміявся. Я не міг би сказати краще. Ти що зговорила про вечерю? Я збрехала, відповіла вона зі спокійним задоволенням. Але була б рада випивці, яку ти мені запропонував. Як щодо кранів? Вона зам наморщила носика. Забагато за замало дерев. Сьогодні такий вечір, коли добре буде на дворі. Я показав рукою на двері. Веди мене. Вона повела, я купався в її відбитому світлі та пильних поглядах застрісників, коли ми виходили з Еоліана. Здавалося, ніби трохи приревнував навіть Деох. А уйминаючи його, я помітив у його очах проблиску чогось іншого. Смутку, жалю. Я не став витрачати на це час. Я був денною. Ми купили буханець темного хліба і пляшку авенського полуничного вина. Тоді знайшли усамітнене місце в одному з численних громадських садів, розкиданих по всьому імрі. На вулицях танцювало поряд, з нами перше опали листя осені. Денна зняла черевики і легко затанцювала між тіннями, насолоджуючи травою під ногами. Ми зупинилися на лаві під великою розложестою вербою. А тоді покинули її та влаштувалися зручніше на землі під деревом. Хліб був щільний і темний, і ми зайняли руки, витриваючи від нього шматки. Вони було, вони, вино було солодке і легке, а Денна, зовсім трохи надпивши з пляшки, завовожила собі вуста на годину. У цій ночі відчувався відчай останньої теплої ночі літа. Ми говорили про все, та ні про що. А я весь цей час ледве дихав через те, що вона була так близько. Через те, як вона рухалася, через те, як звучав її голос. Виходячи в осіннє повітря. «Тієї миті ти дивився кудись далеко», – сказала вона. «Про що ти думав?» Я знизав плечима, щоб виграти секунду на роздуми. Я не міг сказати їй правду. Я розумів, що всі чоловіки, напевно, роблять її компліменти, завалюють її лестощами, Задушливішими за троянди. Я пішов хитрийшим шляхом. Один з местрів в інститеті якось сказав мені, що існують сім слів, за допомогою яких можна закохати жінку в себе. Я з демонстративою невимушеністю знезав плечима. Я просто думав, що це за слова? Це тому ти так багато розмовляєш? Сподіваєшся випадково на них натрапити? Я відкривав то для ущипливої відповіді, а тоді побачивши, як бігають її очі, Міцно стиснув губи і спробував перебивати ніяковий рум'янець. Вона поклала долоню мені на руку. Не замовкай через мене, квоути, лагідно промовила вона. Я б засумувала за звуками твого голосу. Вона ковтнула вина. Хай там як, тобі не треба про це думати. Ти сказав їх мені, коли ми зустрілися вперше. Ти сказав, я просто думав, чому ти тут опинилася? Вона легковажно змахнула рукою. Відтоді я твоя. Я блискавично згадав нашу першу зустріч у рюнтовівавці. Я був приголомшений. я не думав, що ти це запам'ятала. Вона саме відривала шматочок темного хліба, але зупинилася і запитала. Запитливо поглянула на мене. Що запам'ятала? Мене, наше знайомство в ріонтовій вавці. Та ну тебе, насмішко сказала вона. Як я могла забути рудоного хлопчину, який покинув мене заради університету? Я був надто вашерешений, щоб зважити, що не покидав її. Аж ніяк. Ти жодного разу про це не казала. Ти теж не казав, парювала вона. Може я гадала, що ти мене забув. «Забути тебе? Як це так?» Тут вона всміхнулася, але опустила погляд на руки. «Якби ти знався, про що часом забувають чоловіки, ти б, мабуть, здивувався», сказала вона і продовжувала веселішим тоном. «Але знов-таки, можливо, це і не так. Я не сумніваюся, що ти дещо забув. Ти ж сам чоловік. Я пам'ятаю твоє ім'я, Денно. Назвати його ім'ям було приємно. Чому ти взяла собі нове? Чи Денно це був просто псевдонім, під яким ти прямувала до Аніліна? Денно?» Тихо повторила вона. Я її вже майже забула. Дурне було, дівчисько. Вона була схожа на квітку, що розкривається. Я наче перестала бути денною багато років тому. Вона потерла оголені руки і розвернулася довкола. Так, ніби їй раптом стало ніяково через те, що нас може знайти. То мені слід назвати тебе Даян? Тобі б так більше сподобалося. Бо вітер заворушив обвислі гівки верби. А вона схилила голову на бік і подивилася на мене. Її волосся рухалося так само, як і навколишні дерева. «Ти добрий. Гадаю, мені найбільше подобається, коли ти називаєш мене Денною. Коли це ім'ям мовляєш ти, воно звучить інакше, лагідно». «Хай буде Денно», – твердо сказав я. «То що ж трапилося в аніліні?» Один листок плавно опустився їй на волосся. Вона байдуже змахнула його. «Нічого приємного», – відповіла вона, намагаючись не дивитися мені в очі. але нічого неочікуваного». Я простягнув руку, і вона передала мені хлібину. «Що ж, я радий, що ти повернулася», – сказав я. «Моя Алойн». Вона відверто «нежіночно пирхнула. Я тебе благаю, якщо хтось із нас сав'єн, то це я». «Це ж я пішла тебе шукати», – відзначила вона двічі. «Я шукав його», – обурився я. «Просто в мене, очевидно немає дару тебе знаходити». Вона театрально закотила очі. «Якби ти могла назвати мені якийсь добрий час і місце для твоїх пошуків, це змінило бать усе». Я потхенько замовк. Так що вийшло запитання. Може завтра, Де, не усміхаючись, скоса поглянув на мене. Ти завжди такий обачний, промовила вона. Я ніколи не бачила, щоб чоловік діяв так обережно. Вона подивилася на моє обличчя, так ніби воно було головоломкою, яку вона могла розгадати. Я сподіваюся, що добрим часом завтра буде полудень у Еояліні. У Еоліяні. Подумавши про нову зустріч з нею, я відчув приплив тепла. Я просто думав, «Чому ти тут опинилося?» – замислився я, вголос, згадавши розмову, яка здавалася відбулася дуже давно, а потім ти назвав мене брехуном. Вона нахилилася вперед і торкнулася моєї рукою. Руки, наче втішаючи. Від неї пахло полиницями, а її губи навіть у місячному світлі були небезпечно червоними. Я вже тоді чудово тебе знала. Ми приговорили не одну довгу годину, аж до кінця ночі. Я обережно уникав згадок про свої почуття, не бажаючи проявляти надмірну сміливість. Мені думалося, що вона можливо робить те ж саме, та аж ніяк не міг бути впевненим. Ми не наче танцювали, один із тих хитромудрих модеганських придворених танців, у яких партнери стоять усього за кілька дюймів одне від одного, а якщо вони правні, зовсім не торкаються одне одного. Ось якою була наша розмова. Але нам відмовили не лише чуття дотику. Ми наче були дивовижно глухими. Тож ми танцювали дуже обережно, не впевнені в тому, яку музику слухає інший партнер. Може, навіть сумніваючись у тому, чи танцює він взагалі. Деок, як завжди, стояв насторожі біля дверей. Побачивши мене, він помахав рукою. Пане квоуте, боюся, ви розминулися з друзями. Я так і думав чи давно вони пішли? Лише годину тому. Він витягнув руки над головою і скрився, тоді впустив їх стоману, зіткнувши. Чи здавалося, вони засмученими через те, що я їх покинув? Він широко всміхнувся. Не надто сильно. Вони й собі знайшли парочку красунь. Звісно, не такий красивий, як ваша. Він, на мить, неначе знітився, а тоді зговорив повільно, ніби вкрай ретельно добираючи слова. Послухайте, п. Пр... Квоути, я знаю, що це не моє діло, і сподіваюся, що ти не зрозумієш це неправильно. Він розвинувся довкола і раптом сплюнув: Трясся. Нема мастак я в цьому ділі. Він знову поглянув на мене і невизначено змахнув руками. Розумієш, жінки вони як вогонь, як полум'я, деякі жінки, як свічки, яскраві та привітні, деякі як окремі іскри, вуглинки чи світлячки, за якими можна ганятися літніми ночами, деякі атватри обдаровують світлом і теплом уночі а потім хочу, щоб їх облишили. Деякі жінки, як вогонь у камінні, помилуваютьсяся нічим, але всередині в них повно теплого червоного вигілля, що горить дуже-дуже довго. А от Даян, Даян, як водоспад іскор, який злітає від гострого залізного леза, яким Бог торкається цього стрільного каменя. Очі від нього не відірвеш. Ним так і хочеться заводіти. Можна навіть на секунду простягнути до нього руку. Але взятися за нього не можна, воно розіб'є тобі серце. Вечір був надто свіжий у моїй пам'яті, щоб я прислухався до дивохового попередження. Я всміхнувся. Де Серце моє не схене. Торкнувшись його, вона дізнається, що воно міцне. Як окута, залізом, латунь абось суміш золота адаманту. Не думай, ніби я нічого не розумію. І завмер начелень, заворожний звуками мисливських рогів. Це їй слід берегтися, бо коли вона торкнеться мого серця, вона видасть такий прекрасний дзвінкий звук, що вона мимоволі повернеться до мене окривленою. Почувши мої слова, Диох задумливо розсміявся. Боже, оце ти сміливець, захитав він головою. Та ще й молодий, якби ж то я був такий сміливий мов, і молодий, як ти. Ще всміхаючись, він повернувся до входу в Еоліян. Тоді добра ніч. Добраніч. Деох, хотів би бути більш схожим на мене. Я ще ніколи не чув на свою адресу такої великої похвали, але ще кращим було. Те, що мої багатоденні марні пошуки день не завершилося. Завтра о півдні в Еоліяні. як вона висловилася пообі... пообідаємо, поговоримо і погуляємо від думки про це, мені замакитрилося в голові від захвату. Який же я був юний? Який дурний? Який мудрий? Кінець 65-го розділ. Розділ 66. Ледке. Наступного ранку я прокинувся рано, нервуючи через думку про обіди з Денною. Знаючи, що спроби заснути знову, будуть марними. Я попрямував до промислу. Після вчорашнього марнотатства в мене в кишені залишилося рівно три гроші. А ще мені кортілося скористатися новоздобутим званням. Зазвичай я попрацював у промислі ночами. Вранці він був іншим. Там працювало над власними проектами якихось 15-20 душ. Увечері людей, зазвичай, було вдвічі більше. Кільвин, як завжди, був в кабінеті, але атмосфера була спокійнішою, жвавою, але не гарячковою. Я навіть побачив Фелу в кутку майстерні, де вона потроху обережно колола шматок обсидіану завбічки з великою хлібину. Якщо вона звикла проходити в майстерню так рано, не дивно, що я її ніколи її там не бачив. У суперечманетовому упередженню я вирішив почати з виготовлення партії синіх випромінювачів. Робота була складна, оскільки вона потребувала використання кістяного дьогтю, але продаватимуться вони доволі швидко. А на весь процес у мене піде всього 4-5 годин обережної роботи. Я не лише міг упоратися вчасно, щоб побідати з Денною Веолія Ліні. Можливо, мені б також вдалося одержати від Кілина невеличкий аванс, і я пішов би на зустріч з нею, маючи трохи грошей в гоменці. Я зібрав необхідні інструменти та влаштувався під одним з витяжних ковпаків уздовж східної стіни. Я обрав місце біля однієї з поливалок. П'ятисот голонових резервуарів і здвічі зміцненого скла, які були рівномірно встановлені по всій майстерні. Пройнувши на себе, щось небезпечне під час роботи в ковпаку можна було просто потягнути за ручку поливалки та обмитися в потоці прохолодної води. Звісно, якщо я буду обережним, Воливалка мені ніколи не знадобиться, але приємно було мати її поруч про всяк випадок. Встановивши витяжний ковпак, я попрямував до столу, на якому зберігався кістяний дьогуть. Попри те, що я знав, що він не небезпечніший за різну пилу чи спікальне колесо, і шліфовано металу мене бентежило. А сьогодні щось було не так. Я привернув до себе увагу одного з... Досвідченіших рукотворців, коли той проходив повз мене. Джаксім мав кволий вигляд, характерний для більшості рукотворців посеред великих проєктів, наче він не спав, поки не закінчить роботу остаточно. А тут має бути стільки Інею, запитав я його, показуючи на банку з дьогтем. У краях вона була вкрита тоненьким білими клаптиками інею, схожими на крихітні кущики. Повітря довкола металу аж мерегтіло від холоду. Джаксім подивився на нього. «А тоді знизав плечімо. Хай краще бути надто холодно, ніж недостатньо холодно», – сказав він і невесело гігнув. Хе, хе Бабах!» Я мамоволі погодився і подумав, що це може бути якось пов'язано з тим, що в таку ранню годину в майстерні холодніше. Жодно з ще не розпаливали, а в більшості гор горнів вогонь ще був присипаний і веджеврів. Обережно ухаючись, я пригадав усю процедуру переливання, пересвідчуючися у тому, що нічого не забув. Було так холодно, що моє дихання аж зависало в повітрі білими хмаринками. Через-під на руках мої пальці примерзли до кріплень банки. Так як примерзає язик, допитливий дитини до ручки насоса посеред зими. Я перелив уфлакон під тиском десь із унцією щільної маслянистої рідини. І швидко скористався кришкою. Тоді повернувся до витяжного ковпака і заходився готувати матеріали. За кілька напружених хвилин я розпочав тривалий ретельний процес підготовки та заправляння партії синіх випромінювачів. Дві години по тому мене виявив із зосередженості голос із-за спини. Він був не надто гучний, але мав серйозний тон, який у промислі не ігнорує. Він промовив «О господи!» Звизаючи на те, над чим я тоді працював, найперше я поглянув на банку з кистяним дьогтем. Побачивши, як з одного її куточку витікає чорна рідина, що збігає ніжкою столу та збирається в калюжі на підлозі, я мимохідь облився холодним потом. Товсте дерево, ніжки, столу вже було майже роз'їдене. І я почув негучне ляскання і тріск, закипіла калюжа на підлозі. Мені на думку спало лише те, що сказав Кіловін під час демонстрації. Цей реактив не лише вкрай коризливий. У газоподібному стані він також займається від контакту з повітрям. Щойно я повернувся до робочого столу, ніжка не витримала і він почав хивитися. Банка зішліфованого металу повалилася. Коли вона торкнулася кам'яної підлоги, її метал був... Такий холодний, що він не просто тріснув чи надчерпився, він розбився, мов скло. Кілька галонів темної рідини розбризкалося по підлозі. Майстерні Майстерня наповнилася пронизливим тріском і лясканням. Кістяних, кістяний йогуть розлився по теплій камені підлозі і закипів. Колись давно розумна людина, що спроектувала промисел, розмістила майстерні за два з половиною десятки стоків, щоб легше було змивати розливи та усувати їхні наслідки. Ба більше кам'яна підлога майстерні, то здіймалася та опускалася ледь помітними гриб-горбиками і каналами, що мали спрямувати розливи до цих стоків. стоків. Тому, що й наємність розбилася, великий розлив маслянистої рідини почав розтікатися у двох різних напрямках, ідучи до двох різних стоків. Водночас вона не переставала кипіти, утворюючи щільні, низькі хмарі темні, мов дьоготь, їдкі та готові миттю запалати. Між цими двома потоками темного туману, що тягнулися все далі, опинилася Фела, яка працювала сама за столом, що стояв у кутку, майстерні нікому не заважав. Вона підвелася, трохи розкривши рота від шоку. На ній був практичний одяг для роботи в майстерні, легкі штани, тонка ляна сорочка з манжетами на ліктях. Її довге темне волосся було зібране у хвіст, але все одно майже доходило її до попереку. Вона спалахнула б, начем скіп. Коли до людей дійшло, що відбувається, майстерня почала заповнювати гарячковим гомором. Гаморо. Вони почали викрикувати накази чи просто панічно репетувати. Вони кидали інструменти та перекидали незакінчені вироби, кидаючи сто куди. Фева не закричала і не покликала на допомогу. А це означає, що ніхто, крім мене, не помітив, у якій вона небезпеці. Якщо кінена демонстрація про що свідчила, то, як я здогадувався, менш ніж захвинувся, майстерна могла перетворитися на море полум'я та їдкого диму. Часу не було. Я кинув оком на розкиданні на робочому столі неподалік. Вироби, шукаючи щось хоч трішки корисне, а нічого такого не було. Кубка базальтових блоків, мотки мідного дроту, наполовину під надписана скляна півкуля, що певно мала стати однією з кілвінових ламп. І тут я раптом зрозумів, що маю зробити. Я схопив скляну півкулю і тріснув нею об один із базальтових блоків. Вона розбилася, і в мене завишився тонкий вигнутий скалок скла, з завбільшки приблизно з мою долоню. Довгою рукою я підхопив зі столу свій плащ і пройшов по витяжний ковпак. Я притиснув великий палець до краю шматка скла і відчув неприємне посмикування, а далі гострий біль. Знаючи, що провелася моя кров, я посував пальцем по ску і вимовив зв'язування. Ставши перед поливалкою, я кинув скло на підлогу. Зосередився, а тоді завзято наступив на нього і розчавив підбору. Мене різануло таким холодом якого я ще ніколи не відчував не тим простим холодом який людина відчуває в шкірі та кінцівках зимового дня він разомоєтіво наче удар грому я відчув його в язиці легенях і печінці але я добився того чого хотів двічі зміцнене скло поливайки вкрилося павутинням із тисячі тріщин а щойно я заплющувачі воно розетілося мене вдарили великим кулаком 500 галонів води так що я відступив на крок і змог до нитки тоді я побіг між столами Хоч який я був швидкий, цього було не досить. Сліпучий червоно-гарячий спалах у кутку майстерні і туман зайнявся, укрившись дивними кутастими язиками лютого червоного полум'я. Цей вогонь нагріє решту дьохтю, тож він закипить швидше. Так стане більше туману, більше вогню і більше тепла. Я біг у вогонь розповсюджую. Я біг, а вогонь розповсюджувався. Він тягнувся двома потіками кістяного дьохтю, що тік до стоків. Полум'я здійнялося вгору з дивовижним завзяттям, утворивши дві вогнені завіси і фактично ізолювавши віддалений куток майстерні. Полум'я вже було з-за вишки з мене і росло далі. Фела вибралася за верстака і хутко посунула вздовж стіни до одного зі стоків підлозі. Оскільки кістяний діготь лився за решітку, біля стіни був проміжок вільний від полум'я та диму. Фела вже була готова промчати повз нього, Аж тут із-за решітки заклубочився темний туман. Позаткувавши вона, коротко злякано вирискнула. Туман спалахнув, тільки но закипівши, я охопив усе шаленим... і охопив усе шеленим полум'ю. Я нарешті минув останній стіл. Не затримав дихання, заплющив очі та перестрибнув дим, не бажаючи, щоб жахлива корозійна речовина торкнулася моїх ніг. Я відчув короткий і сильний приплив тепла до рук і обличчя, але мокрий одяг не дав мені ні опектися, ні зайнятися. Оскільки мої очі були заплющені, я призимився незграбно вдаривши стегном об кам'яну поверхню робочого столу. Незважаючи на це, я побіг до Фели. Перед цим вона заткувала від вогню до зовнішньої стіни майстерні. Але тепер вона пильно дивилася на мене, прикриваючись, наполовину піднятими руками. «Опусти руки!» – крикнув я, підбігши до неї, а тоді вона руками розгонув свій змоквий плащ. Не знаю, чи почула мене Фела, зараз вам помимо, але вона в будь-якому разі зрозуміла. Опустила руки і плаща. Остаточно подувавши відстань між нами, я озирнувся і побачив, що вогонь росте ще швидше, ніж я очікував. Смолисто-чорний туман, фут із гаком, завбільш... завглибшки і тримався підлоги. Полум'я цікаво так високо, що я не бачив, що там по інший бік. І тим більше не здогадувався, наскільки потовще вогненна стіна. Не встигла Фера зробити ще крок та опинитись у пощі, як я підняв його, аби повністю закрити її голову. Доведеться мені тебе винести!» – крикнув я, загорнувши її у плащ. «Якщо спробуєш вибратися, обпочеш ноги!» Вона сказала щось у відповідь, а у її слова притлумили кільки, кілька шарів мокрої тканини, і я не розчув їх за ревом вогню. Я підняв її, не на витягнутих руках, як відважний принц із якихось книжків газок, а закинувши на плече, як мішок картоплі. Її стигно сильно втиснулося мені в плече, і я кинувся до вогню. Мене зустріла хвиля жару і я викинув угору вільні руки, щоб захистити обличчя, молячись, щоб волога в мене на штанях частково врятувала мої ноги від корозійної дії туману. Я глибоко вдихнув, перш ніж кинутися вогонь, але повітря було кусючим і їдким. Я мимоволі кашлянув і судомно вдихнув, повні легені запаленого повітря. Входячи в стіну полум'я, я відчув, як туман огорнув кусючим морозом мої ноги нижче коліна і побіг серед, серед полум'я, кашляючи та знову вдихаючи шкідливе повітря. Мені замакітрилося в голові. Я відчув смака м'яку, щось відсторонне і раціональне. В мене в голові подумало. Звісно, щоб воно було легке. А далі нічого. Коли я прикинувся, мені на думку найперше спавне те, чого ви могли очікувати. Утім, можливо, це й не є такою вже несподіванкою. Якщо ви коли-небудь були молодими самі. Котра година? речково запитав я. Перш дзвін після полудня, озвався жіночи голос і намагався встати. Я повалився назад на ліжко. Я мав зустрітися з денною в Еоліяні годину тому. Нещасний, з ріким вузлом у животі, я зрозумію, чому не оточу. Характерний запах антисептика в повітрі вказував мені, що я десь у медиці. Ліжко теж було прозорим натяком, досить зручнешим на ньому спати, але не таке зручнеше щоб у ньому, хотілося вилежуватись. Я повернув голову і побачив знайому пару приголомшених зелених очей вибрав мені короткого голоса. Ой, я розслабився знову, опустився на подушку. Привіт, моло. Моло стояла поруч з однією з високих стільниць, вишукованих по краях кімнати. На тлі традиційних темних кольорів працівники медики її бліде обличчя здавалося ще блідішим. Привіт, квоти, відповіла вона, продовжуючи списати. Чув, тебе наріше підвищували до ЕлеТ, сказав я. «Вітаю! Усі знають, що ти вже давно на це заслужила». Вона підняла очі. Її бліді губи скривилися в невеличкій усмішці. «Здається, ти пле не нашкодував по золоті по твоєму язиці». Вона відклала перо. «Як почувається решта тебе?» ноги в порадку, але заніміли. Тож я здогадуюся, що опікся, але ти вже якось цьому зарадила». Я підняв постараду, зазвив під нього, а тоді обережно повернув його на місце і відткнув. Також скидається на те, що я перебуваю в, ст... в стані. Крайнього оголення. На мить мене охопив панічний жах. І свели все гаразд. Моли серйозно ківнув і наближилась до мого ліжка. У неї залишився синець ще два, бо ти її впустив, а ще в неї трохи обпалені гомілки. Але їй тоді пощастило більше, ніж тобі. Як там усі інші? Хто хто був у промислі? Напрочуд добре. Зважаючи на всі обставини кілька опіків теплових або кислотних. Один випадок отруєння металом, але несерйозний. Як правило, під час пожеж найбільше лиха кої дим, але те, що горіло там, здається, геть не давало диму. Але воно випускало якісь ясірмячні пари. Я спробував кілька разів глибоко вдихнути, у ті мої легені, здається, не обгоріли, з полегшенням зауважив я. Перш ніж знепритомніти, я вдихнув їх усього за три рази. У двері постукає і всередину зазирнула сімова голова. Ти ж там не голий? «Майже голий, – відповів я, – але небезпечні частини тіла в мене прикриті». За ним, з явно зніченим виглядом, прийшов вілем. «Ти близько не такий рожевий, як був, – сказав він. Гадаю, це добрий знак. Ноги йому якийсь час поболять, але незворотних ушкоджень немає, – повідомила вона. Я приніс свіжий одяг, – бадьоро промовив всім. То, в якому ти був, вже нікуди не годився. «Сподівайся, ти обрав із мого багатющого гардеробу щось підхоже? саркастично запитав я, приховуючи прих Сім відмахнувся від мого зауваження. Ти прибув без зуття, але я не зміг знайти в тебе в кімнаті ще одну пару. У мене не більше жодної пари, сказав я. Узявши сім авузлик з одягом, то нічого, я вже ходив колись босоніж. Я закінчив свою маленьку пригоду без незворотних ушкоджень. Однак тепер мені боліли геть усі частини тіла. У мене були теплові опаки на тильному болі, долонь і на шиї. А також легкі кисовотні опіки нижче колін, які залишилися, коли я пробив пробрів крізь вогнений туман. Попри все це, я прошкандибав довгі три милі на той бік річки до імрі, без надії, сподіваючись, що на мене там і ще чекатиме денна. Коли я прийшов подвірем до Еоліана, де вог задумливо дивився в мене. Він пильно глянув мене з ног до голови. Господи, хлопче, ти наче з коня впав? Де твоє взуття? І тобі добрий ранок, саркастично відказав я. Доброго дня, відправ... від... виправив він. Багатозначно позирнувши на сонце. Я вже боюся йти повз нього, але він підняв руку, зупиняючи мене, боюся, її вже немає. Почор, от холера, помиврив я, надто стомлений, щоб як слід проклас... проклясти свій талан. На девоховому обличчя відобразила співчуття. Вона питала про тебе, промовив він, намагаючись мене втішити, і чекав довго, майже годину. Я ще ніколи не бачив, що вона так довго сиділа на місці. Вона пішла з кимось, дорог опустив погляд на свої руки. В яких крутив мідний гріш, перекочуючи його туди-сюди, по кістках пальців. Вона у принципі не з тих дівчат, які багато часу проводять самі. Він кинув на мене співчути погляд. Вона відмовила кільком, але врешті-решт таки пішла з одним хлопом. Я не думаю, що вона справді була з ним, якщо ти розумієш, про що я. Вона шукала покровителя, а цей хлоп мав характерний вигляд сивий, заможний, ну ти зрозумів. Я зітхнув. Як усе таки її побачиш, можеш їй сказати? Я зупинився, намагаючись зрозуміти, як розповісти про те, що сталося. Можеш трохи поетичніше перефразувати слово «неминуча затримка»? Мабуть, можу. Через розповім їм, який ти був похлюплений і босий. Дам тобі добру надійну можливість до неї підвеститись. Я мов болів усміхнувся. Дякую. Можу замовити тобі випивку? запитав він. Для мене ще трохи зарано, але для друга я завжди можу зробити виняток. Я хитнув головою. Мені вже час повертатися. У мене справи. Я подався назад до шинку в анкер і виявив, що його загальна зала аж гула від захоплених відвідувачів, які обговорювали пожежу в помислі. Не бажаючи відповідати на запитання, я схопувався завідавленим столиком і попросив одну зі зрушниць принести мені миску супу і трохи хліба. Поки я їв, мої тонко настроєні на підслуховування вуха вловили, вловили у уривки історії, які розповідали інші. Лише тоді, чуючи про це від інших людей, я усвідомив, що саме зробив. Я звик до того, що мене обговорювали. Як я вже казав, я активно створював собі репутацію. Але це було дещо інше. Це було насправді. Люди вже прикрашали різні деталі та заплутували моменти. Але сутність історії ніколи не поділося. Я врятував Фелу. Кинувся в огонь і виніс її в безпечне місце. Зовсім як відважний принц із якоїсь книжки казок. Так я вперше скуштував героїзму. Мені його смак припав до душі. Кінець 66 розділу. Розділ 67. Проблема в руках. Після обіду Ванкера я вирішив повернутися до промису і подивитися, якої шкоди йому було завдано. Оповідки, які я підслухав, вказували на те, що вогонь приборкали доволі швидко. Якщо це було правдою, я, можливо, навіть зумію закінчити роботу над своїми синіми випромінювачами. Якщо ні, то мені може принаймні вдасться повернути собі. Зниклий плащ. Як не дивно, більшій частині промислу пожежа не задала жодної шкоди. Але північно-східна частина майстерні була практично зруйнована. Там залишилася тільки купа потрісканого каміння, сква і попелу. На розбитих стільницях і, поде, і подекуди на підлозі, там де жар вогню розтопив різні метали, сяяли мідні та срібні плями. Ще більше заровняця обентежило те, що в майстерні нікого не було. Я ще ніколи не бачив це місце порожнім. Я постукав у двері Кілвінового кабінету, а тоді зазивнув усередину. Порожньо. Це було доволі логічно. Без Кілвіна нікому було організовувати прибирання. Випромінювачі, які закінчував на кілька годин довше, ніж очікував. Трави мені не заважали, але через забинтований великий палець одна моя рука стала трохи незрабною, як і більша частина рукотворства. Ця робота вимагала наявності двох вправних рук. Навіть пов'язка, що майже не заважала, створювала серйозні незручності. Однак я завершив роботу без пригод і вже почав готуватися до випробовувань випромінювачів. Аж тут почув, як у коридорі лається сіар... сіаруською Кілвін. Глянувши за плече, я побачив, як він тупає крізь двері до свого кабінету, а за ним йде один із гілерів майстра Арвіл. Я закрив витяжний ковпак. І пішов до Кілвиного кабінету, дивлячись, куди ставлю босі ноги. У вікно я бачив, як Кілвин махає руками, наче фермер, який відганяє ворон. Руки в нього були закутані в білі бинти майже по лікоть. «Досить», – сказав він, – «я сам про них подбаю». Кілвінив спірозбовник, упіймав його за руку і поправив бинти. Кілвин відсмикнув руки і високо підняв їх у повітря так, щоб той не дотягнувся. «Льін сатва! Чого досить, того досить!» Гілер сказав щось. Так тихо, що я не розчув. Але Кілвін і далі хитав головою. Ні, і не треба твоїх більше ріків. Я вже досить довго проспав. Кілвін жестом запросив мене всередину. Елі Реквоуте, мені треба з тобою поговорити. Не знаючи, чого очікувати, я зайшов у його кабінет. Кілвін похнув оглянув на мене. Бачиш, що я знайшов після того, як пожежу загасили? Спитав він, рукою на накупу темного ганчіри на своєму особистому робочому столі. Кільк обережно підняв один її кут перев'язаний рукою, і я впізнав обгорілі рештки свого плаща. Кількін різко трусанув ними один раз, і з них виявилася моя переносна лампа, яка незграбно покотилася столом. Ми говорили про твою зводійську лампу щонайменше два дні тому, однак сьогодні я бачу, що вона лежить там, де її може привласнити будь-яка сумнівна особа. Він насупився на мене. Що ти можеш сказати на свій захист? Я розерв рот з подиву. Вибачте, майстра Кілін, я був, мене забрали. Він, іще суплячись, поглянув на мої ноги. А чому ти не взутий? Навіть Елірою має вистачати здорового глузду, щоб не виштатися босоніж у такому місці. Останнім часом ти поводишся геть необачно, я у відчаї. Поки я силкувато вигадував якесь вибачення, пояснення, кільне похмуре обличчя раптом розпливилося в усмішці. Я, звісно, жартую, лагідно сказав він. Я мушу щиро тобі подякувати за те, що ти сьогодні витягнув з вогню рейла Рафелу. Він простягну руку, щоб погладити мене по плечу, а тоді згадав про менти в себе на долоні і передумав. Я відчув, як моє тіло обм'якло від полегшення, підняв лампу і покрутив її в руках. Здавалося, їй не пошкодив вогонь і не роз'їв кістяний дьогодь. Кіл він дістав невеличку торбинку і теж поклав її на стіл. У твоєму плещі також були ці речі, пояснив він. Багато речей, кишені в тебе були повні, як в'юк у мідника. Здається, ви вдобру настрій майстер Кілин, обережно промовив я, думаючи, що за знеболюваний йому дав в медиці. Так, бадьор, сказав він. Знаєш прислів'я? Чан Ваен Едан Коут». Я спробував його розшифрувати. Сім років, а що таке коут? Я не знав. Чекай лиха раз на сім років, пояснив він. Це вислів старовинний і доволі правдивий. Це мало статися ще два роки тому. Він показав забінтованою рукою на руїни своєї майстерні. А тепер, коли це вигона стало, виявляється, що воно невелике. Мої лампи не постраждали, ніхто не загинув. З усіх невеликих ушкоджень мої були найсерйознішими, як і має бути. Я органував його пов'язки, і мені стиснувся шлунок від думки про якусь халепу з його вправними в рукотворстві руками. «Як ви?» – обережно запитав я. «Опіки другого розряду», – сказав він. А тоді відмахнувся від мого стобованого вигуку, перш ніж я встиг подати голос. Просто пухарі. Болить, але нічого не згорів. Тривалий втрат руховисті нема, немає. Він стоманно зітнув. Однак наступні три витки мені буде з біса важко виконувати будь-яку роботу. Якщо вам потрібні вища руки, я міг би позичити їх вам, майстри Кілвін. Він шанобливо кивнув. Щедра пропозиція, Ейліри. Якби проблема була тільки в руках, я б погодився. Але значна частина моєї роботи потребує сигалдрі, з якою було б, він надовго замовк, ретельно добираючи наступне слово. Не розлажував мати справу Ейліру. Тоді вам слід підвищити мене до Ейлара, майстер Кілвін, з усмішкою сказав я, щоб я міг вам краще служити. Він стишно захихотів. Може, я так і зроблю, якщо ти й далі працюватимеш так добре. Я вирішив не випробовувати долю, а змінити тему. Що трапилося з банкою? Підмірне охолодження, відповів Кілвін. Метав був лише оболонкою». Захищав скляну ємність усередині і тримав низьку температуру. Я гадаю, що в банці була пошкоджена сигалдрія. Через що вона ставало дедалі холоднішою. Коли реактив замерз, як і в дум, до мене нарешті дійшло. Від нього тріснула внутрішня скляна ємність, як пляшка пива, що замерзає, а тоді він роз'їв металбанки, кілька кивнув. Зараз я гнівуюся на Джаксіма, похмуро сказав. Він. він сказав мені, що ти вказав йому на це. Я був певен, що вся будівля згорі дощенту зізнався я. Навіть не уявляю собі, як ви спромоглися так легко приборкати огонь. Легко? перепитав він із веселою ноткою в голосі. Швидко так, але я і не знав, що це було легко. Як вам це вдалося? він усміхнувся мені. Добре запитання. А як ти думаєш? Ну, я чув, як один студент казав, ніби ви вийшли зі свого кабінету і вимовили ім'я вогню до стоту, як таборолін великий. Ви сказали вогню, зупинись. І вогонь послухався. Кілем від душі розсміявся. Мені подобається ця історія, промовив він, широко всміхаючись за бородою, але в мене й до тебе питання. Як ти порвався крізь вогонь? Цей реактив горить дуже інтенсивно. Як так вийшов, що ти не обпікся? Я облився з поливайки, майстра Кілвін. Кілвін наче замислився. Джек бачив, як ти проскочив крізь вогонь усього за секунду після розливу реактиву. Поливалки працює швидко, але не настільки швидко. Боюся, я її розбив, майстер Кілвін. Здавалося, що ні іншого способу немає. Кілін примружено визирнув у вікно свого кабінету, спохмурнів, а тоді пішов на інший кінець майстерні до розтрощеної поливалки. Опустившись на коліна, він підняв забінтованими. Пальцями за шматок скла. Як тобі тільки вдалося розбити мою поливайку?» Ейлі Реквоуте? У його голосі вчулося таке спантеличення, що я аж розсміявся. Ну, майстер Кіллін, якщо вірити студентам, я пробив її одним єдиним ударом своєї могутньої руки. Кіллін ще раз широко сміхнувся. Ця історія мені теж до вподоби, але я їй не вірю. Поважніший Джера, створюючи, я скористався шматком проткового заліза, який лежав на столі поблизу. Кіллін, йдучи головою. Ти чудовий хлопчина, але я виготовив ці дві це двічі зміцнене скло власноруч. Його не зміг би розбити ковальським мовотом почистий камар. Він випустив з руки шматок скла і зап'явся на ноги. Хай інші розповідають що завгодно, але нам із тобою слід ділитися секретами. Це не бозна, яка таємниця, зізнався я. Я знаю, яка сиґалдері потрібна для двічі зміцненого скла. Якщо я можу щось зробити, я можу це знищити. «А де в тебе було джерело? запитав Кілін. Ти не міг нічого приготувати так швидко. Я підняв запінтований палець. «Кров!» – і сподобав вимовив він. «Використання тепловасної крові можна назвати необачним Еллі Реквоути. А як же озноб зв'язувача? А якби в тебе стався гіпотермічний шок, вибору в мене не було обмань?» Майстер Кілвін», – сказав я. Кілвін задумливо кивнув. «Розв'язати те, що я створив, самою лише кров'ю – це серйозно вражає». Він спробував провести рукою крізь бороду, А тоді результатово насупився, цьому завадили пов'язки. «А ви, местре Кілвін, як вам вдалося приборкати вогонь?» Імені вогню я не вмиломоляв», – зізнався він. «Якби тут був Елодін, усе було б значно простіше. Та оскільки ім'я вогню мені невідоме, я міг покластися лише на самого себе. Я сторожко гляну на нього, не знаючи, жартує він знову чи ні. Розпізнати сухий Кілвінів гумор часом було важко. Елодін знає ім'я вогню?» – Кілвін кинув. «Можливо, у нас в університеті його знає ще одна-дві людини. Але Е1 володіє ним найкраще. Ім'я вогню, повільно вимовив я. І вони б могли його вимовити, а вогонь виконав би їх наказ. Як це було Старбір... Старбурліно великим? Кіллін кивнув ще раз. А ось це просто перекази, зауважив я. Він весело на мене глянув. А звідки, на твою думку, беруться перекази або реквоти? Кожна каска має десь на світі глибоке коріння. Що це за ім'я? Як воно працює? Кіллін трохи завагався, а тоді назвав кермезною плечима. Це важко пояснити цією мовою. Будь-якою мовою. Запитай, Елодіна. Він постійно таке вивчає. Я з власного досвіду знав, яка користь буде відеодіна. То як ви зупинили вогонь? Ніякої таниці в цьому немає, відповів він. Я був готовий до такого нещасного випадку, і в мене в кабінеті стояла невеличка пляшечка реактиву. Я скористався ним як зв'язком і позбавив розлив тепла. Реактив охолонув так, що втратив здатність кипіти, а залишки туману вигоріли. Левова частка реактиву витекла за решітку, тим часом, як Джаксім та інші розкидали і пісок щоб приборкати те, що залишилося. «Це ви зараз серйозно?» – здивувався я. «Там же було як у пічці. Неможливо було принести стільки та вмів тепла. Куди б його поділи?» У мене саме на такий аварійний випадок був готовий порожній тепложер. Вогонь – це найпростіший збіг, до яких я підготувався. Я відмахнувся від його пояснення. «Все одно це неможливо. Там же певно було...» Я спробував підрахувати, скільки тепла йому б довелося пересунути, але розгубився, не знаючи з чого починати. «З моїми підрахунками 850 мільйонів тавмів», – сказав Кілвін. «Хоча, щоб дістати точнішу цифру, необхідно перевірити вловлювач». Мені відірвало його мову. «А як?» «Швидко». Він багатозначно змахнув перемотовими руками, але легко. Кінець 67-го розділу Розділ 68. Вічно мінливий вітер. Наступний день я перебував... Я перебув босоніж, без поща та з похмурими думами про своє життя. Новизна героїзму швидко втратила блиск у світлі мого становища. Я мав один пошарпаний комплект одягу, мої теплові опіки були не сильними, але постійно боліли. Я не мав грошей ані на знеболювальні, ані на новий одяг. Я живав гірку, вербову кору і настрій у мене теж був гірким. Бідність висіла в мене на шиї важким каменем. Я ж ніколи не усвідомлював так чітко різниці між собою та іншими студентами. Усі, хто на час університету, могли покластися на якусь фінансову підтримку. Сімові батьки були з Атурської шляхти. Він був із заможної купецької родини з Шалду. Якщо в них наставали скрутні часи, вони могли взяти позику на ім'я рідних або написати додому. Я ж не міг дозволити свій зайтях. У мене була всього одна сорочка. Як я міг сподіватися провчитися в університеті кілька років, щоб стати повноправним арканістом? Як я міг сподіватися на підвищення у званні без доступу до архівів? Ще до полудня. Я довів себе до такого похмурого настрою, що награчав на сіма під час обіду. А тоді ми погирковалися як старе подружжя. Вів не став висловлювати свою думку і старанно відривав очей від своєї їжі. Врешті-решт, я не намагаючись розвіяти мої розготування, вони запросили мене за річку на три гроші за бажання. Наступного вечора я погодився піти, бо чув, що там демонструють оригінал Фелтемі, а не якусь цензуровану версію п'єси. Вона добре присувала під мій настрій, у ній було вдосталь похмурого гумору, трагізму і зрад. Після обіду я довідався, що Кілвін уже продав половину моїх випромінювачів, оскільки було ясно, що після них сині випромінювач якийсь час не робитимуть, ціна була високою, і моя частка склала трохи більше, ніж півтора таланта. Я здогадувався, що Кілвін міг трохи накрутити ціну, що зрегка ранила мою гордість, але я не мав права дивитися дарованому коневі в зуби. Але мій настрій не покращивав навіть це Тепер я міг дозволити собі взуття і ношений плащ. Гаруючи, як віл, до кінця семестру я, можливо, зумів би заробити досить, щоб мені, як так, вистачило і на дві для Деві, і на навчання. Ця сума не принесла мені радості. Я, як, на... як ніколи, чітко усвідомлював ненадійність на свого становища. Я був за крок від катастрофи. настрій стрімко погіршився. Я вирішив пропустити вищу симпатію, щоб піти за річку в Імрі. Трохи покращити мінастрий Могла лише думка про зустрічі з Денною. Я ще мусив пояснити їй, чому вона прийшов до на, на наше обіднє побачення. Дорогу йде Олєліна, я купив пару невисоких черевичків, зручних для ходіння і досить теплих для майбутніх зимових місяців. Після цього міг гаманить знову майже спорожнів. Вийшовши від шевця, я понуро підрахував свої гроші, триоти та один драп. У мене й на вулиці Требія бувало більше грошей. Ти сьогодні вчасно прийшов, сказав девох, коли я наблизився до Авеліна. У нас тут на тебе дехто чекає. Я відчув, як, по моєму обличчю, розповзається турнувата усмішка, і пояснув його по плечу, попрямувавши всередину. Замізденний, я побачив Фелу, яка сидить сама за столиком. Неподалік стояв станчон і теревен з нею. Побачивши, що я наближаюся, він покликав мене жестом і неквапом повернувся до свого звичного місця біля Шинкасу, Другою лагідно поплескавши мене по плечу. Побачивши мене, Февес здійнялася ноги й помчала до мене. Мене? Мені на мить подумалося, що вона зараз кинеться мені в обійме, наче ми граємо ролі закоханих, що воз'єдналися. В якійсь атурській трагедії. Але вона різко зупинилася переді мною і її темне волосся загойдалося. Вона була, як завжди, гарна, але на одній високій вилиці, в неї темнів чималий синець, який уже почав багровіти. О, ні, промовив я, миволі відчувши її біль і піднісши руку до обличчя. Це я тебе так упустив? Дуже прошу, вибач, вона здивовано глянула на мене, а тоді вибухнула сміхом. Ти вибачаєш за те, що витягнув мене з вогняного пекла? Лише за той момент, коли я і впустив тебе. Це була звичайна дурість. Я забув затримати дихання і ковтнув трохи забрудненого повітря. У тебе більш нічого не постраждало? Нічого з того, що я можу показати тобі на людях, сказала вона. Трохи скривши личко і ворухнувши стегнами так, що добряче збентежився. Сподіваюся, там нічого страшного, вона скорчила сердити ту гримасу. Ну, так. Я сподіваюся, що наступного разу ти впоришся краще, коли дівчині рятують життя, вона очікує, що з нею загалом будуть поводитися ніжніше. І правильно, відповів я, розслабившись, будемо вважати це тренуванням. На мить між нами запала тиша, і феврана усмішка трохи пригасла. Вона наполовину простягнула до мене одну руку, а тоді завагалася й безвільно опустила її. Серйозно, Квоу, та я? Це було найгірше мить усього мого життя. Повсюди був вогонь. Вона заклипила та опустила погляд. Я знала, що помрю. Справді знала. Але я просто стояла там, наче, наче якась перелякана кролиця. Вона підняла очі, кліпнула, позбу... позбуваючи сліз. І на її обличчі знову розквітла усмішка. Як завжди осяйна. А тоді з'явився ти. Ти біг крізь вогонь. Це було найчудовіше, що я коли-небудь бачила. Я наче бачив коли-небудь я наче бачив коли-небудь деоніку. Я кивнув ісміхнувся. Я наче побачив, як Тарсус виривається з пекла. Ти пройшов крізь вогонь, і я зрозуміла, що все буде гаразд. Вона наблизилася до мене на півкроку і поклала долоні мені на руки. Я відчув її тепло крізь сорочку. Я мав там загинути. Вона зніщено замовкла. Тепер я просто повторююся». Я хитнув головою. Це не так. Я тебе бачив. Ти шукала вихід. Ні, я просто стояв там, як дона дівчина в одній із тих казок які мені читали мати. Я завжди їхню навидлював. Я питала, чому вона не випихає відьму з вікна? Чому вона не підмішує отруту ограві в їжу? Тепер Фава дивилася на власні ноги, а її обличчя сховалася за волоссям. Її голос поступово затихав, доки не став лише гучнішим за зітхання. Чому вона просто сидить і чекає, коли її врятують? Чому вона не рятує себе сама? Я поклав руку на її долоні, сподіваючись її втішити. При цьому я дещо помітив, її рука була не такою тендітною і слабкою, як я очікував. Вона була сильною мозолистою, рукою скульптора, що знала тривало важку роботу молотком і різцем. Це не дівоча рука, сказав я. Вона підняла на мене очі, що вже ся першими сльозами. У неї вирвався з смішок, змішаний зі схипом. Я. Що? Зрозумівши, що я сказав, я зашарівся від зніяковіння, але впевнено, повів далі. Це рука не якоїсь немічної принцеси, яка сидить собі. Полете мережево і чекає, коли її врятує якийсь там принц. Царока жінки, яка б вибралася на свободу по мотузці з власного волосся, або вбила огра, який її полонив у вісні, роззирнув її увічі. А ще царока жінки, яка б вийшла з вогню самотужки, якби мене там не було. Може, впеклася б, але вижила б. Я підніс її руку до губ і поцілував. Здавалося, що так і треба. Та я все одно радий, що зміг допомогти. Я всмігнувся. Отже, як Тарсус? Вона знову засліпила мене усмішкою як Тарсус віднажний принц і Орен Велсітер в одному флаконі. Зі сміхом промовила вона. Вона схопила мене за руку. Ходімо, у мене для тебе дещо є. Феле протягнула мене до столика, за яким сиділа, і передала мені згорту сканити. Я спитала Віла і Сіма, що тобі можна подарувати? І це чомусь видалось доречно. Вона замовкла несподівано знітившись. Це був плащ. Він був темно-термянистого зеленого кольору, з розкішної тканини чудово скройний, і він не був куплений в якогось лахмітника. Я й мріяти не міг про те, щоб купити собі такий одяг самотужки. Я попросила кравця вшити в нього кілька кишеньок, вона пояснила вона. І вів і всім згадували, що це дуже важливо. Він прекрасний, сказав я. Вона знову сягнула усмішкою. Мірки дивилася вгадувати, зізналася вона. Подивимося, чи підходить він тобі. Вона взяла плащ у мене з рук і підійшла до мене, а тоді накинула його мені на плечі, погорнувши руками в чомусь дуже схожому на обійма. Я стояв на місці, цитуючи Фелу, наче якийсь переляканий колик. Вона була так близько, що я її відчував її тепло. А нахилившись, щоб поправити плащ у мене на плечах, вона торкнулася одним персом моєї руки. Я застиг як статуя. Дивлячись за Февині плече, я побачив, широку усмішку Деоха, який визирав із дверей на протилежному боці зали. Фела відступила, відступила, оглянула мене. Критичним оком, а тоді знову наблизилася й трохи поправила застіпку плаща в мене на грудях. Тобі личить, сказала вона, колір підкреслює твої очі, утім, їх і підтраскує. підкреслювати не треба. Не треба. Сьогодні я не бачу нічого зеленішого зад них, вони, наче шматочок весни. Коли Фела відступила, щоб помилуватися творінням своїх рук, я помітив, як із порадних дверей Еуеліна вийшла знайома постать денна. Я не помітив її профіль, але впізнав її, з такою впевненістю, з якою впізнав би власні долоні. Я міг лише здогадуватися, що вона побачила і які висновки з цього зробила. Найперше мені закотили з дверей за нею, пояснити, чому я не прийшов на наше побачення на два дні тому. Вибачитися, роз'яснити, що жінка, яка обіймала мене, просто давала мені подарунок та й усе. Фера прогадувала плач у мене на печі та поглянула на мене очима, які всього кілька секунд тому починали саяти від сліз. Сидить ідеально, повідомив я, узяв тканину двома пальцями і розгорнув її збоку. Я на такий добрий зовсім не засуговую. А тобі не варто було перейматися, але дякую тобі. Я хотіла показати тобі, як високо цінує те, що ти зробив. Вона знову потягнулася до моєї руки. Насправді це дрібниця. Якщо я взагалі щось можу для тебе зробити, будь-яка послуга. Заходь до. Замовши, вона запитливо подивилася на мене. Ти в порядку? Я позину її за спину на двері. Денна вже могла бути де завгодно. Я ніколи не зможу її не здогнати. В мене все гаразд, збрехав я. Феле замовив мені випавку, і ми трохи потервену про всілякі дрібниці. Я з подувом дізнався, що останні кілька місяців вона працювала з Елодіном. Вона ліпила для нього дещицю, а він, натомість, вряди години намагався її вчити. Вона закотила очі, він будив її посеред ночі, й вів до покинутої каменоломні на північ від міста, клав їй у мокру глину та змушував ходити в них цілий день. Він навіть. вона зашарілася і захитала головою, урвавши свою відповідь. Зацікавившись, але не бажаючи її збентежити, я не став розпитувати її далі, і ми досягли висновку, що він більш ніж напівбожевільний. Весь цей час я сидів обличчям до дверей, сподіваючись, що день на я зможу пояснити їй, як усе було насправді. Нарешті Феле попрямував на до університету. на абстрактну математику. Я залишився в Еуаліні, в Еуліані, тримаючи в руках напій і намагаючи зрозуміти, як вонати стосунки з Денною. Я був би радий добряче напитися з горя, та не міг цього собі дозволити. Тож неквабливо лягав у призахідному Сонці назад за річку. Лише розповівши приготування до звичної вилески. розпочавши приготування до звичної на дах. Основи я усвідомив значущість того, що сказав мені Кіл. Якщо більша частина кістяного дьогтю витекла за решітки... Арі. Вона жила в тунелях під університетом. Я, прожовно, кинувся до медики, рухаючись з якомога швидше попри втому. Та хворі ноги. На півдорозі мені пощастило, я побачив, як двором проходила мова. Я закричав і замахав рукою, щоб привести її увагу. Коли я підійшов ближче, моло підозріло мене оглянула. Сподіваюся, ти не будеш співати мені сайрн я присоломно пересунув лютню і хитнув головою. Мені потрібна одна послуга, сказав я. У мене й міг... друг, який міг постраждати. Вона стомлена зихнула. Тобі треба. Я не можу звернутися по допомогу до медики». У моєму голосі відобразилася тривога. Будь ласка, моло, обіцяю, що за це займе, що це займе десь із з... з... півгодини, не більше, але там треба йти, але нам треба йти зараз. Я побоюся, що, можливо, уже запізнився. Щось у моєму тоні її переконало. А що таке з твоїм другом? Можливо, опіки, можливо, кислота, можливо, дим. Як у тих, хто вчора втрапив у пожежу в промислі. Можливо, і гірше, мова пішла. Візьму свій набір у себе в кімнаті. Якщо ти не проти, я зачекаю тут. Я сів на лаву, що стояло неподалік. Тебе я просто затримую. Я сів і спробував не звертати увагу на свої різноманітні опіки і синці. А коли мова переверталася, я повів її до південно-західного боку основи. Туди, де були три декоративні комини. Ними можна витратися на дах. Вона кинула на мене дивний погляд. Але поки що, начебто цілком спокійно тримала свої запитання при собі. Я повільно відросла камином, чіпляючись руками і ногами за будові Це був чи не найпростіший шлях на дах основи. Почасти я обрав його, тому що не був впевнений умовленому вмінні влазити. А почасти тому, що сам через ушкодження почувався не в найкращій формі. Мола вилізла на дах за мною. На ній досі була темна форма з медики, але себе в кімнаті вона ще не кинула сірий плащ. Я пішов кружним шляхом, щоб можна було не полишати відносно безпечних частин основи. Ніч була безмарна, і нам освітлював шлях вузенький кувалок місяця. Якби була би дурнішою, сказала Мола, коли ми, ми обійшли високий цегляний димар, я б подумав, що ти заманниш мене зі зловісною метою в якесь тихе місце. А чому ти вважаєш, що це не так? невимушно запитав я. Здається, ти не такий, заявила вона. До того ж, ти ледве ходиш. Якби ти спробував щось таке зробити, я просто зіпхнула б тебе з даху. Не шкодуй моєї почуття, відказав я зі смішком. Ти б могла скинути мене з цього даху, навіть якби я не був наполовину скаліченим. Я трохи зашпортався на непомітному гребені і мало не впав, оскільки моє побите тіло реагувало повільно. Я сів на дещо вищий за решту дах у ділянці і зачекав, поки напад запаморочення мене. З тобою все гаразд? запитала мова. Мабуть, ні. Я зіп'явся ноги. Це просто за наступним дахом, сказав я. Можливо, найкраще було б, якби ти постояла тихо трохи на віддалі. Про всякий випадок. Я дістався краю, поглянув вниз, нажива плоти і яблуню. У вікнах було темно. «Арі!» – тихо покликав я. «Ти тут?» – я зачекав. І з кожною секундою нервуючи все більше. «Арі, тобі боляче?» «Нічого». Я почав лаяти собі під ніс. Мова схистила руки на рудях. Ну, гадаю, вже досить тут потерпіло. Може, скажеш мені, що відбувається? Іди за мною, я поясню. Я пішов до яблуні і почав обережно звазати донизу. Підійшовши до залізної решітки, обігнувши живо від решітки здіймався м'ячний запах кістяного дьотю, слабкий, але настирливий. Я потягнув за решітку, і вона піднялася на кілька дюймів, а тоді за щось зачепилося. Кілька місяців тому в мене з'явився друг, пояснив я, збентежено просунувши руку між пруттями. Вона живе там, унизу. Я побоююся, що вона могла постраждати. З промисловий текли в сток величезна кількість реактиву. Мова трихо серйозно помов... Мова трохи помовчала. Ти серйозно? Я обмацав решітку знизу, в намагаючись намагаючи зрозуміти, яким чином Арі не дає її відкрити. Що за людина стала б там жити? Налякана людина, відповів я людина, що боїться гучних звуків людей і відкритого неба. Я майже місяць маю її з тунелів і ще довше підманював до себе, щоб поговорити. Мова зітхнула Якщо ти не проти, я сяду, вона пішла до лави. Я весь день пробував на ногах. Я не перестав обмацувати решітку знизу, але ніде не міг знайти замок. Дратуючись деталі синіше, я схопився за решітку і завзято потягнув за неї, а тоді ще раз іще. Вона лунку металево гупнула кілька разів, але не, не піддалася. Квоуте! Я поглянув на кайдаху та побачив, що там стоїть Арі. Її постать відділялася на тлі нічного неба, а тоненьке волосся обрамляло її голову хмаринкою. «Арі!» – напруга вилилася з мене, і я відчув, як ослабнув та об'якнув. «Де ти була?» «Були хмари», – просто сказала вона, пройшовши краєм даху в бік ябуні. «Тож я пішла шукати тебе з гори. Але місяць скоро вийде, тому я повернулася». Арі хутко полізла за деревом униз, а тоді різко зупинилася, побачивши на лаві молену постать у площі. «Я привів із собою друга, Арі», – сказав я, як найніжнішим голосом. «Сподіваюся, ти не проти?» Тривала пауза. «Він хороший це вона. І так, вона хороша. Арі трохи розслабилася і наблизилася до мене на кілька кроків. Я принесла тобі пір'їнку, в якій затримався весняний вітер. Але скільки ти запізнився, вона серйозно на мене подивилася. Замість неї ти отримаєш монету. Вона показала монету, видягнувши руку і затиснувши її між великими вказівними пальцями. Вона оберегатиме тебе вночі. Ну, принаймні, не гірше забути будь інше. Монета мала форму Атурського покаянного знака, але виблизкувала сріблом у місячному світлі. Я ще ніколи не бачив такої. Опустившись на коліна, я відкрив цей цутлярі із лютної і дістав новечки вузик. У мене тут трішки помідорів в квасолі і дещо особливо. Я простягнув торбинку, на яку два дні тому, ще до початку всіх своїх бід, витратив більшість твоїх грошей морська сіль. Арі взяв маленьку шкірну торбинку і зазирнула всередину. Ох, це ж чудово! Квоуте. Що живе в солі? Мікроелементи подумав я. Хором, басал, малі, йод усе, чого твій організм потребує. Але, мабуть не може отримати з яблук, хліба і усього того, що тобі вдається роздобути, коли я не можу тебе знайти. «Сни риб!» – відповів я. І моряцькі пісні. Арі, вдоволено кивнуло й сіло, зі звичною дбайливістю розгонувши невеличку шматину, розклавши їжу. Я стежив за нею, а вона тим часом заходилася їсти. Вмочаючи зелену квасолю, в сіль, перш ніж її куснути, вона наче й не постраждала, але визначити, це у блідому місячному світлі було важко. Я мусив знати напев... напевне. У тебе все гра, старі? Вона зацікавлена подивилася на мене, схиливши головну бік. Був великий вогонь, дуже багато його проникло вниз за рештку. За решітку бачила? Святий Боже, так, відповіла вона з круглими очима. Він був повсюди, і всі земні рійки з єнотоми бігли хто куди, намагаючись вибратися. Тебе що зачепило, спитав я. Ти упеклася? Вона з хитрим дитячим усміхом хитнула головою. Ой ні, воно не могло мене зачепити була недалеко від вогню, запитав я. Вдихнула хоч трохи диму. Нащо мені вдихати дим. Арі подивився на мене, як на простачка. Весь під низ зараз пахне котячою сечею. Вона наморщила носик. Тільки біля низинки та в підвалах не пахне. Я трохи розслабився, але помітив, що на лаві засобувалася моло. Арі, мій друг може підійти? Арі завмела, тримаючи квасовлену на півдорозі до рота. А тоді розслабилася і кивнула один раз. Так завзято, що довкола неї волосся. Я жестом підкликав Молу, і вона неквапом дійшла до нас. В мене дещо бентежило те, якою вийде їхня зустріч. Я понад місяць обережно вимарював Арію з тунерів під університетом, в яких вона жива. Я побоювався, що негативна реакція Моли може злякати її і змусити повернутися під землю, де я не матиму жодних шансів її знайти. Я показав рукою на те, місце, де стояла мола. Це мій друг, мола. Привіт, Молу!» Арі подивилася і усміхнулася: у тебе сонячне волосся, як і в мене. Хочеш яблуко? Мова старано не виказувала вичав жодних емоцій. Дякую, Арі, не відмовлюся. Арі підстрибнула і побігла туди, до яблуня нависла над криєм даху. Тоді кинулася до нас, а її волосся замайріло за нею прапором. Передала молі яблуко. У цьому всередині є бажання, буденним тоном повідомила вона. Косай лише тоді, як точно знатимеш, чого хочеш. Тут вона знову сіла і з'їла ще одну квасовину обережно жуючи. Мова ретельно оглянула яблуко. А тоді надкусила його. Після цього Арі швидко доїла вечерю і зав'язала торбинку сіллю. А тепер грай, захоплено вигукнула вона. Грай, я, усміхаючись зістав лютню і легко провів пальцями по струнах. На щастя, великий палець я пошкодив на ті руці, якої виконував окорди, а там він мав бути відносно невеликою проблемою. Настроюючи струну, я подивився на моло. Можеш іти, якщо хочеш, сказав я їй. Я б не хотів ненароком зіграти тобі серенаду. Ой, будь ласочка, не йди. Арі повернулася до моли з душно серйозним виразом обличчя. У нього голос як гроза, а руки знають усі таємниці, сховані глибоко під холодною темною землею. Мовлені вуста скривилися в усмішці. Гадаю, заради цього я можу залишитися. Тож я грав ім обом, тим часом як у угорі не припиняли розміреного обертання зірки. Чому ти нікому не сказав? запитала мене Мола. коли ми прийшли дахами. Здавалося, що це нікого не обходить, пояснив я. Якби вона хотіла, щоб люди знали, що вона там. Вона багадаю сказала їм про це сама. Ти знаєш, про що я, розготовно сказала мова. Я знаю, про що ти, зіткнув я. Але що доброго з цього б вийшло? Вона задоволена своїм становищем. Задоволена? судячи з голосу, молі це не вірилося. Вона обірвана і не непівжива від голоду. Вона потребує допомоги, їжі та одягу, я ношу її їжу, сказав я, і одягу їй теж принесу. Щойно, я завагався, не бажаючи зізнаватися у своїй крайній бідності, принаймні не так багатослівно що не зможу це організувати. Навіщо чекати, якби ти просто сказав кому-небудь? А тож, саркастично відказав я, я певен, що Джемісон вибір би сюди з кропкою шуканих і кіпериною, якби знав, що під його університетом живе, виснежена напів, божевільна студентка. їй б запроторили до черепниці, і ти знаєш, не обов'язково. Вона навіть не стала закінчувати, бо знала, що я сказав правду. Моло, якщо люди прийдуть її шукати, вона просто чкурне вниз у тунель. Її відлякають, а я втрачу будь-яку можливість їй допомогти. Моло поглянув на мене, хрестивши руки на гудях. Чудово, поки що, але тобі доведеться згодом привезти мене сюди ще раз. Я принесу їй дещо зі свого одягу. Він точно був для неї завеликий, але він краще за те, що в неї є. Я хитнув головою не спрацює. Пару витків тому я приніс їй ношену сукню. Вона каже, що носити чужий одяг це брудно. Моло, здається, спонтеличилася. Вона не скидалася на шалдійку, ані трішечки. Може, її просто так вихвали. Тобі вже краще? Так, збрехав я. Ти трусишся, вона витягнула руку. Ось, зіпрись на мене. Добре закутавшись у новенький пач, я взяв її під руку і, не квапом, пішов до анкер. Кінець 68-го розділу.